Hello, you play to win the game. Put your hands up. You play to win the game. You play to win the game. I said hello, hello. Hello. You play to win. I said, Put your hands up. Why not? Put your hands up. Let's go. You play like the hair gone fire. You start throwing me. It doesn't matter. Get out. talk. Get your knees bent and accelerate. You know, it's a physical game. So shoot your guns out away. You play to win the game. Put your hands up. You play to win the game. You play to win the game. I said hello. Hello, hello. hello. You play Välkommen till Knorr och Flip avsnitt tre, det är jag Joakim också, det är min ständiga expert Ja det är jag, e ja. e Tobbe, e ja, expert, jag gillar ju det Jucke Ja det är så ja. det, ja. Nej, men så är det. Jag, jag ser mig själv som att du eh, driver samtalet framåt och du, du kommer med eh, sköna one-liners Efter förra avsnittet hade vi en otroligt spännande diskussion på, på Twitter mellan dig och eh, Jasmin Sota Ja fan jag Somna. ju halvvägt I den diskussionen men jag var tvungen att skriva ändå jag, jag, Han var riktigt på humör Där eh, Jasmin där, eh. Så jag kommer knappt ihåg vad vi pratade om Vad ska vara eller, eller twittrade men, om Men det ledde säkert fram till något bra Det tror jag nog Otroligt roligt med mycket positiv mycket positivt Som gör att eh, veckan har gått otroligt snabbt eller vad säger du? Ja det har det gjort eh, det, det kan man säga Det har gått fort på jobbet och, och nu är vi ju här Så att eh, Nej, det, det, det, det är ju riktigt roligt att det är uppskattat det vi håller på med och Framförallt nu när vi har börjat lite de lägre divisionerna Och jag tror att det har uppskattats rätt mycket Så det är kul ja, Det är ju bara att säga att Division 1 Norra det är ju onekligen var kanske den hetaste serien eh, Där ute För det är otroligt många som lyssnar och eh, det är snett norr känns faktiskt stekhet just nu. Ja, och det det som jag sa senast det är ju lite det är ju lite häftigt med den eftersom det är inte så många farmar och det är väldigt mycket tyckande. och det är uppe i Stockholm och så där så att det är kul. Det lite, lite nyheter här nu. plötsligt så för lite stund sen så Eh, presenterade SVT är att de sänder eventuellt semifinal och final i U19-VM som börjar här i Ungern. Och eh, det är Johansson Ottios och eh, Möller slag där. Tankar om det landslaget? Ja, det, det är väl ett rätt gott gäng där. Eh, vad är det då? 94-95 va? Om jag inte helt ja, vet hur och, och det är väl han, Henrik Olsson och och lite det där. Så att de, de, de är väl lite favorittippade vad jag förstått eller de är ju rätt bra i alla fall De man ju den, ja. vann de den här turneringen i Göteborg nu senast eller? de har i Göteborg de kom tvåa i förra mästerskapet och jag bland annat då Niklas Fingren, för detta år när nuvarande Sebo och då har ju Felix Cash, Simon Jeppson, Jesper Konradsson ja, ja. Henrik Olsson kommer sätta man och det är ju namn på spel som redan nu är ganska tongivande i sina elitserieklubbar så det Ja, det är ja, i med eller han, han hade ju en handskada där men han kanske lekte ihop och blev bra tills det här mästerskapet eller ja Ja, jag, jag tror det, jag vet att han var borta Tidigare under ja. sommaren Men när jag var inne och kollade precis på den svenska truppen På svenskhandboll.se så, så verkar det som att han fortfarande Är med där ja, ja. Och det, det är otroligt viktigt för laget för Han är både, både bra och framåt och framförallt bra. Ja, han, han ser ut som en fullvuxen man redan nu eh, Kan man ju säga Så att nej, det är kul eh, Jag hoppas mm. att det går bra för dem Och de är väl lite favorittippade som sagt Så att, eh, då kanske det blir lite handboll på tv nu eh, i augusti då Ja, det verkar, verkar som det i alla fall. Ja. Nästa sak vi ska prata om här Det är lite om sociala medier och elittränare Jag vet inte om du har sett det men Ola Lindgren har skaffat sig ett Instagram-konto Och jävlar vad äh, han eh, fotograferar Och filmar gör han också Ja, det är helt otroligt att liksom Han som, som var funskapten för, för ett eh, landslag Som vägrade Twitter Vägrade Facebook och allting ja. Och nu, nu är det något eh, otroligt bra tryck alltså, På sina han har, han har liksom lite Han har vänt lite känns det Nej men det det är ju rätt roligt, han, han filmar när han gör lite övningar och sådär va och, och, och nej men det är ju, det är ju skitkul att han eh, instagrammar, heter det så, instagrammar ja jag, tror man, ja jag tror det är verbet man får Men det hade Instagram. varit en jävla god grej om man hade, om man hade skaffat det och varit sådär privat Då hade ju alla blivit vansinniga <laughs> men, nu, men nu är jag ju inte det utan nu är jag ju offentlig och det, Nej men det är ju skitroligt, det, det är kul Ser du att det finns någon förlig för elitcyrklubbarna och andra föreningar att de har lite, lite kontakt med via sociala medier? så alltså man får en helt annan inblick nu här i här riktigt chanserna när de filmat träningarna. Och det, det, alltså jag tycker det är roligare för IFK jag tycker Jag blir ju lite mer intresserad av IFK chans tack vare det här. Ja men det, jag, jag tror ju att man, man måste nog vara öppen för sånt här tror jag. Jag tror inte man kan stänga in sig förrän det är ändå 2013 nu och... Men alltså, ta politiker till exempel Alla har ju Twitter nu och det känns som alla debatterar med alla på, på det här va? Så att, ja, jag, tror att det, jag tror att det är rätt bra och att alla kan få lite insyn i, i hur verksamheten ser ut Och inte bara gnälla då Utan man verkligen ser att de håller på och jobbar hårt för det man vill och såna grejer. Så att det, det är nog bara enbart positivt tror, jag. tror du att vi kommer få se samma öppna bilder och filmer från landslags Ja, det tror jag inte. Frågan är om Staffan är lika sugen på det här. Jag vet inte. Staffan har ju det här LinkedIn, vet jag. Så långt har han ju kommit. Men, men sen Sanna, man har kommit längre. Med... Nej, jag, jag tror inte han är lika sugen. Men vi får väl hoppas. De som är intresserade kan i alla fall följa u landslaget. För de har ju alltid varit väldigt öppna med sociala medier. Både Samotti och eller kör ju Twitter för fullt. Det osköna landslaget, tror de kallar sig på Twitter. Ja. Han körde och ramsade sedan något innan på Twitter där. No carbs Jag vet inte vad jag... Men ja, de är... ja Vi har även ett U19 Mästerskap för damer som spelas just nu också. Vi kan väl komma överens om att den kunskapen Vi har just nu i alla fall på U19 sidan för damer är väl lite det... jag, jag ligger lite i läder Jag vet inte ens Är det samma då 94-95 ja, Jag vet att hon Buttan heter hon tror jag Hon, hon är väl förbundskapten där Ja, det stämmer. Jag vet alltså, men spelart ja. har lite sämre koll på honom som inte hör, vet jag det här. annars så har jag rätt dålig koll. Så. Ja, det stämmer. Och även en målark som Västerås som har gått i Skur spelare. Ja. Men därför ringde jag helt enkelt upp Erik Larholm, tränare för Västerås Ista och förbundskapten för Flickor 98. Vi lyssnar på samtal. U19-lagarslaget är nu i Danmark du känner till flera av spelarna du har haft om tidigare i Skuru, fyra stycken och nu även här härifrån Västerås Isda då Hanna Barregård spelar. Vad säger du om trupperna och de spelarna som du själv har varit med och tränat och utvecklat? Ja, det är en det är en intressant trupp för framtiden. Det är många spelare som jag tror kan bli riktigt duktiga. Det är gemensamt för de flesta av dem tycker jag att de är i de här tydliga juniorer är fortfarande i, i ganska många hänseenden vad det gäller tålamod och sånt där. Det är mycket slått två, att det är två spassningar och sådär. Men jag spelar individuellt. Har du sett några av matcherna som har spelats nu i Danmark? Jag såg mot eh, Spanien och eh, stora delar av matchen mot Slovenien. Mm, vad tycker du om de insatserna som du har sett hittills? Ja, det är en bra målverksspel av Ryli-mål. Tycker jag. Eh, sen så har eh, det ju väldigt många fina prestationer med Melissa och kantspelare och, och sådär. Men jag tycker att man spelar man använder varandra lite för dåligt. Men det är väl typiskt där man inte är jättesamspel, kanske och läser som de har vunnit över Slovenien och Spanien. I sista gruppshusmatchen så blir det förlust mot Ungern. Nu möter de Danmark här senare idag. Är det, är det möjligt att de kan vinna och gå vidare och kunna nå semifinalen? Eller är det bland de sex bästa som eh, bäst eh, man kan sikta mot? Eller? Vad tror du? Jag kan inte historiken så bra. Där. Danmark kan inte så jättekolk på. Men för mig att det är ganska brukar vara ganska jämna matcher i det här laget spelar. Mm. så så man väl och han Danmark. Det som är lite intressant tycker jag om man kollar på de här trupperna det är att det är endast fyra spelare som har gett i den här truppen och i även nu 17 landslaget det är många tjejer utanför bortom åt ska börjar man se ett skifte i, i svensk damhandboll och ungdomshandbollen än, äh, här i Sverige. En intressant frågeställning. Det är jättemycket Skåne och äh, lite skånela I 96 erna där. Sen så, är, som du säger, det är många Stockholmsspelare i, i 94-landslaget. Då kommande 98 så får vi väl se då. Det är inte Sverigekuppen spelat än. Men ser man till steg 5 så var det faktiskt tre Stockholmslag. Och, och två från, från Eskilstuna. Och inget från Skåne där. Två från Göteborg. Så jag ska ju också, det är en de jämna årsskullarna. Det kanske är så att Göteborg har lite bättre ojämna än att de då får tuffare ta platser. Det är landslaget de när man ofta äter då. Men det är ju bara en gissning. Det är, det är jag inte ser en koll på. så. tycker du att den här 98-kullen som nu blev utnämnd i förbundskapten för inte så jättelänge sedan eh, står sig jämfört med tidigare kullar du har sett. Det är jättesvårt att säga. Jag har sett fem eh, med några matcher framförallt. Såg, men jag hade ju semifinalspel samtidigt där. Min assisterande tränare såg i princip alla matcher. Men vi eh, tycker jag att det finns en hel del intressant att jobba med, men, men det är väl egentligen nu när vi ser alla spelarna spela strikeuppen så vi får en, får en exakt koll på individerna. Det, det kan ju finnas bra individuella spelare i de andra lagarna som inte gick till Det är svårt, svårt att återkomma till stikten. Ja, nej men det, det är jättelång tid kvar så att det är ju jätte, jättesvårt att säga någonting om. Det, det är så intressant det här, vi har diskuterat lite tidigare och man har hört många diskussioner om det här med att alla de här landslagstävlingarna och lägenarna är ju under sommartiden. och Jag pratade med en fyrstränare för det här landslagsspelaren Mikael Ekdorf ett tag sedan. Han pratar om den här rädslan som han om att vi tappar mycket bristande grundträning för flera av de här spelarna som är otroligt duktiga men är med på alla landslagssamlingar under sommaren. och tappar mycket, mycket tid. Vad, vad tror du om detta? Du som både tränar ett klubblag som tappar spelar till sådana läger och även nu då förbundskapten. Hur, hur ser du på det här? Jag har diskuterat det här fram och tillbaka med assisterande tränare i Skuru och med andra elittränare. Det är en jätteintressant frågeställning och det är väl förbundet som kanske behöver fundera på vad man, vad man ja. ska, hur man ska helt enkelt bäst ska lösa det är vad man har för Sen är det alltid från klubb till klubb, men jag tycker man kunna se en ganska tydlig ska man kalla det för, sammanträffande liksom med de spelarna som har spelat utlandslag och vilken fysisk status de är i när de är klara med det där. Eller under tiden när de börjar bli mer och mer aktuella i A-lagen, elitserien. Mm. Så att det är ett problem. Sen om det är hur stort problemet är och sådär det, det får man väl diskutera. Men jag tycker att det finns relativt enkla lösningar så som jag ser det. Det äh, vad, är det för, vad är det för lösningar om man får fråga detta? U-landslag alltså, och u, -landslag, u -landslag är viktigt på så sätt att det är förberedda och alltihop. Men jag tycker inte att fysen ska formtoppa till mästerskap. Det är min känsla att man istället ligger på försäljning på, som vanligt oavsett vad. Och då, då missar du ett par, tre veckor kanske av det. Men då får väl tränarna som har de här spelarna förstå att då får de fortsätta grundträna när de kommer hem. Så ser jag på det. Och då tycker jag att det åtminstone är lite grann så borde bättras på det. Om man gör så. Mm. Men då tackar vi Erik för det här och vi önskar dem lycka till med Västås Yrsta. Tack. Det vi kan säga nu efter det här samtalet, det är att har spelat två matcher. Vi har förlust mot Danmark med hela tio bollar, 25-15. Och sedan förlustade även igår mot Holland med 28-29. Vilket innebär att Sverige får spela om placeringsmatcher 5-8. Det Är det bra? Ja, de har ju kommit eh, femma på de senaste mästerskapen, Så att det är väl ganska... Väntat. Väntat. Liksom, jag, jag tror inte den här. Eh, de har några bra spelare. Men de, det är där de ligger i, i världshambollen ja, tror jag. Ja, ja jag, Som sagt, jag är riktigt dålig påläst när det gäller de här. Men, men det är ja, ändå... Alltså, det... Det är femma i ett mästerskap där. Det är ju inte fyrskam, så vi får hoppas att de blir det då. Laron där hade ju lite intressanta tankar om skaderisken och uppbyggnaden för ungdomsspelare och landslagsspelare framförallt. Och vi hade ju en intervju med Mikael Ifton här om sistens. Har du extra? jobbar ju lite där utan mig. Ja, men jag kände det här. Det... Otorlig. jag tycker det blev en bra intervju ja. Han hade mycket intressanta saker att prata om jag det Jag behöver inte höja det själv till skyarna nu Men, <skratt> men, men, men ja, ja, Ekdal var ju i alla fall bra det, för att säga. Det var, ja. Ja, jo, ja, men jag sa inte så mycket ja. Det var ju Ekdal som skötte det snacket ja. ja. Vi fick en skada där på Hampus Andersson mm. En talangfull vänstersexa i finalen där u VM Och blev borta fram till tidig januari är Hur ser det du? Nu, Hampus Andersson, det tror jag inte Eller hade han bytt från IFK var Till Ystadief och och, och säkert eh, trott att han skulle få spela mycket. Och rätt som det är så ryker knätar. Det är ju inte roligt alls. Nej, det är fruktansvärt. Ja. Eh, och det är, eh, hur ser du på det här med missande uppbyggnadsträningen och när mästerskapen egentligen? Jag tror väl att jag tror väl att det är balans i allting man håller på med eh, i, i träning och det här. Men det är väl klart att är man är iväg så mycket som de här ändå är... Och så, så missar du ju rätt mycket i den träningen och det kanske, men jag samtidigt tror inte att en turnering skapar en skada utan det är ju bygga upp fysik gör man under en lång period va? så att, ja, det är väl svårt att säga men jag vet inte riktigt vad faset är på detta Jocke, jag vet inte om du har någon åsikt heller men det är väl klart att man missar ju kanske att jobba med sin grundfysik, det gör man eller bygga upp den inför en säsong, det gör man nog, så, så enkelt är det ju med tanke på att man är borta några veckor va? Jag tror nog att det, jag är väl med är klart om det att jag tror det viktiga är nog att man inser att att man behöver inte toppa sig till ett mästerskap i ungdomshandboll. utan det är ju ändå den det är lång så långsiktiga vi eftersträvar och då kanske inte ett en en guldmedalj u är det viktigaste jag tror du att det. våra förbundskaptenen tänker likadant tror du Jan Troppen tänker likadant till exempel eller Omar Andersson alltså de, de vill ju de vill ju få spelarna så bra som möjligt antar jag till den här turneringen då va Jag vet inte det, Och det snacket mellan förbundskaptener i, i Ulandslag och klubbar, hur är det? Jobbar man tillsammans där, eller har, ja det är en spännande eh, fråga Ja det är det verkligen, mm. då är även lite landskapsspelare som är utan kontrakt Jag läste precis nyligen här på Aftonbolaget enligt att, klink att man är gärna med möjligtvis vara på väg till Lug. Ja. Vad tror du om det här? Ja, det är väl eh, kinesiska muren nu han ju ner där och, och, och det kan väl, jag, jag hoppas det var varit rätt roligt om man gick dit för att då, då, då eh, blir det logik chans där då slåss de lite mot varandra av att vara herren på teppan om man säger så, så att eh, det har varit roligt men jag har ju ett annat rykte, det är ju att han ska gå till Halby eh, mm -hmm. Jag har ju fixat en stallplats där jag bor eh, lite högre okay. så att, eh, där han kan ha sina hästar och sådär så jag har jag hoppas att vi signar den här nu <går> i nästa vecka. Men sannoliken är vi så stor kanske. Nej, det en är annan, en annan landslöspelare, Jonas Kjellman, som också är kontraktslös just nu. Tror du att de förväntades att det var lättare att få nya kontrakt här nu när båda två blev kontraktslösa? Jonas Kjellman blev ju lite helt apropå kontraktslös då Atletico Madrid gick i konkurs. Ja. Är ekonomin så dålig där ute i Europa att det är ändå två världsspelare vi pratar om? Ja du vet alla har ju men Jag läste en rätt god intervju med Claes Hellgren där Man kan ju säga vad man vill av honom Men han är ju ganska klok i, ibland eh, Han är ju expert i Expressen då, Och där skrev han det Att, att det känns ju som att eh, De tyska klubbarna bör ju kunna Finansiera en sån här lösning Med, med Jonas Källman då Men frågan är väl om han vill gå till Tyskland Jag kan tänka mig att han har ju säkert fått några anbud Det tror jag nog även för att han inte skyltar med det Och är om man vill gå dit eller om man är på väg att trappa ner med tanke på landslaget och hela den biten då. vi får då se vad som händer det kanske blir lite senare. De är ju rotade i Spanien onekligen. Ja, hans det är det. fru. fru i ja. spanska och han fick ju här i somras sitt första barn så att, han är nog svårflyttad nog tror jag. Ja, jag tror att han jag tror att han är på väg att trappa ner nu. Och, och jag kan tänka mig att han kanske får någon annan roll i någon spansk klubb där nere. Det kan vara som spelare och sen kanske börja på en ledarkarriär eller något sådant. Jag vet inte, men eh, spanska eller svensk tror jag. Det har spelat lite träningsmatcher också sen när vi pratade senast. Kristianstad tog bland annat sin första seger mot 2 Där eh, Lars-Wilhelm ska ha lite eh, ruskigt bra. Och även Andreas Hedron eh, imponerar återigen när vi gör fyra mål. Vi har även eh, framförallt här att Malmö besegrar eh, drott. Och eh, Adam Lund, som vi pratade om lite förra avsnittet, eh, imponerar. I sin debut ja. Och gör sju, sju mål ja, det, är, jag eh. och tror. det är så gott att Adam Stänker dit sju va? Och det är, Han alla säkert in fem och, och, och sköt ett i steget Och ett han eh, in i krysset För det känns ju som att han kan gå från en match som man inte har sett han och ändå har gjort nio liksom eh, mm. så att, Men det är kul att han att Ta för sig men jag, jag antecknar ju även att Linus Persson eh, Gjorde åtta Mm. För Malmö och det är ju en kille som är rätt ung Jag tror han är född 93 va Och har framtiden för sig Och det är ju riktigt kul att de då har de ju två goda unga killar på ytterny Om man säger där då va? Så att återigen frågan är om inte Malmö Blir bättre vad många tror Så alltså. jag tror ju att de kan överraska Västerås och... Issta mötte Guif Och jag tycker lite roligt här med, med Guijf Just det här att de värvar in Aron Edvardsson En, en landslagsmålet från Island och... Då är det Rikard Larsson som, som verkligen tar upp kampen med dem. Det var ju så att var värvade in Robin Halberg för någon säsong sedan där från Hammarby. Och det var väl många som trodde att, att Robin skulle ta första platsen. Men, men Rikard kämpade och han ville annorlunda. Och nu värvar de med Nyslands och I första träningsmatchen så verkar Rickard övertyg och hamnar på över 50% procent räddningar. Jag tror jag. jag är alldeles så dåligt pålästad av Aron. Jag vet ju bara att han är väldigt lång och, och, och, sådär, och hyfsat reflexnabb. Och... Men, men jag tror ju att och jag vet att Ricka Larsson han är ju en så vinnare och, och jag, jag tror att han, han kommer ju inte ge sig bara för att de tar in några landslagsmålvakt där från Island, det tror jag inte utan eh, jag kan tänka mig att Ricka Larsson kommer ta det här bra och, och, och slita på och till och med bli första målvak, kanske jag tycker att han är riktigt god imorgon han, är, han har något extra den där rödhåriga saken där så att Eh, jag, jag gillar honom och jag, det hade varit kul om han kunde växa ett steg till och Aron kanske håller sig på den nivån om man värvat honom då. Va? Så då får de ju ett kanon bra på. Vi har ju även eh, igår så spelade IFK Skövde mot Öndered, det var första matcherna för bägge lagen och det blev lika 24-24 och eh, vi har ju Daniel Komajer som kom tillbaka till eh, Skövde men den här gången i Öndered han gör sex mål och i Skövde så har vi till Kjellman, Jonas Bror som gör fem mål. Vad tror du om Unred Jag är ändå imponerande. De har värvat otroligt smart tycker jag här nu inför sin omstart i elitserien. Ja, det är det. Jag, jag, jag hoppas och tror att de, de kan göra något bra där. De, de, nu fick de ju förlänga det med CK och vad jag förstod det som så var det ju spelarna som sa till att, att ska vi vara kvar då ska han vara kvar ungefär. Och nu fick de ju kvar honom. Så att, jag tror att Unred kan få ihop det rätt bra. Nu, nu fick de ju in där då, komma Gersson som är en bra vänsternia och jag kan tänka mig med, med, med lite mer förtroende och lite mer harmonisk Daniel så tror jag han kan blomma ut ordentligt i litserien i år och, och jag hoppas, eller hoppas men jag tror att Unred, det kommer ju inte vara en slag på sig, det tror jag inte. Det, det är de för bra för och de har ju en bra målvakt, en Kranster också som du, du säkert har lite koll på Jocke, men Eh, för 91 som jag har följt i många år då. Va? Och, eh, jag tror att de det blir ju inget eh, slutspelslag men däremot så blir det ingen slag på sig. Jag tror de kan de kan nog halka sig kvar i lite än alltså, eh, hänga kvar på något sätt. I, igår kväll så flammade upp eh, Vad jag föredrar nu att jag kallar för Podgate Vem var bäst kantspelare i Kristianstad eller Gull ah, Jävlar vad de eh, tycklar där eh, det, Han Jarmor där kom ju med en riktig Såg mot Kristianstads eh, Kantspelare, det får man ju säga Ja det, det är så att på ena plan har han William Törnqvist och Gärmo Menti Från eh, podcasten i Kristret. Och på den andra planen har han han då Glenn Göransson och Mr. Banke Från Bolltroll eh, och Banke podcasten Och eh, det är så att Ena gruppen är ju från Eskilstuna, andra gruppen är från Kristianstad med de Nej, och påstod alltså att alla fem av Guifs kantspelare var bättre än de kantspelarna som fanns i Kristianstad Och de fem kantspelare är Emil som är 94 som är med i uh, Unifanlandslaget nu Fredrik 95 som är reserv tror jag han kan vara uh, väldigt duktig han är Donner Pettersson, uh, Sjö och Tolin, uh, vad, vad tycker du om det här? Nu, nu ska ju inte vi välja någon sida här Jocke För det känns som att vi får lite neutrala i detta, i detta. Men, men det är väl klart att det är en ordentlig Han kastar ut en ordentlig grej där Jarmo, Och Om jag ska säga vad jag tycker så Jag tror inte många har koll på Anton Jönsson vet du. Född, Jag tror han är född 92 Och jag har följt han ganska länge Genom ungdomsåren Och han har ju en fantastiskt fin teknik Och, och han var ju knäskadad i fjol Uh, och, och jag tror att han kommer ta kliv i år Och jag tror till och med att han kan vara så pass bra Att, han, att man får ett riktigt genombrott i vissa i år på Anta Jönsson Nu kan jag vara ute och cykla men jag har en känsla för det Och tar man då och Jepsen där också som är lite attitydspelare uh, Han har ju inte den mest, uh, det är ingen teknikguru där på vänster sex Men han kan ändå spela lite två bakåt och han bidrar nog Väldigt mycket till laget på grund av den personen är och inte den handbollsspelaren. Eh, eller den han har ju väldigt mycket attityd och är ju en vinnare i grunden. Och, och De har ett ganska gött par där, och, och jag är inte säker på att de är mycket sämre än eh, en gus vänster om man säger så. Sjö och, och handeln är eh, Tolin. Då. På höger sex har de ju då Johannes Larsson och Emil Karlsson tror jag han heter, och det är ju två unga killar som. Johannes Larsson gjorde ju ohyggligt bra i, i slutspelet i fjol och, och jag tror inte att de är så mycket. Det är klart att Daniel Pettersson och, och ligger ju ett steget före där men det är ju inte så att Emil Andersson går in och, och dominerar i elitserien nu. Det tror jag ju inte så att jag kan ju säga så här att Gull så bra kan spela han till Gull så, så att de, alla de hade slått sig in i där. Det är så, så enkelt det är och det, det är väl min åsikt kanske. Jag är väl inne på din, din sida Jag har ju följt eh, Emil och Fredrik Lite genom eh, Smålands lag, Både i 95 Och här 94-95 Norr som 94-95 Och eh, Det är ju fantastiskt duktiga Och talangfulla kantspelare Men ingen av dem har väl egentligen Spelat lite för handboll tidigare På det sättet Utan det har varit mestadels Ditionellt med GP och liknande Och jag tror att på sikt kan de bli otroligt bra Och de är otroligt talangfulla Men det är svårt att säga att de redan idag är bättre än Kristianstads eh, kantspel ja, Så att, eh, ja, om vi nu måste välja en sida så väljer jag nog Kristianstads sida. Men jag, jag vill ändå påpeka att jag är husat neutral i denna fråga. <laughs> det är bra, ja, då har du, ja. visst, de är vi säkert. Nej men nu, nu är vi skott säkra överallt. Ja, bra. Vi ska prata lite om eh, huvudämnet för dagen här, ett Södra. Och eh, vi inleder väl med eh, kroppskultur. Ni ska få höra en intervju med eh, den nya tränaren Tobias Pettersson här. Tobias Pettersson, eldsjälv som är ett spelare, ungdomstränare, ordförande och nu med en seniortränare för kroppskultur. Välkommen! Tack så mycket! Hur känns det nu att vara eh, seniortränare, ansvarig seniortränare i den förening som du har egentligen spenderat all din tid i? Det känns väl inspirerande skulle jag vilja säga, det, att jag är seniortränare jag är inte så lägger inte jag så stor vikt vid, utan jag har tränat handboll i kropps ganska länge, så att det, det är inget märkvärdigt för, för mig. Det är många som säkert inte känner till det, utan jag har ju varit ungdomstränare nu för slutet, det handlade om ett, ett, ett, ett bra a som gjorde väldigt bra resultat nu. du berätta lite om en handbollsslag? Jag började spela handboll i kropps när jag var 9-10 år någonting, och så spelade fram till jag var junior. Och sen så sadlade jag om och blev ungdomstränare ganska omgående efter det. Och tränade ungdomslag i kropps i 5-6 år innan jag tog ett break. Och sen så tog jag upp det igen för 3-4 år sedan ungefär. Och däremellan så, så skrev jag en del för H&H. Om handboll. Så att det har varit rätt mycket handboll som mig hela tiden egentligen. Du har även spännat en hel del tid med Per Johansson och varit videoanalys. Tycker du det är med det videoanalys i ja, dagens och... Ja, det stämmer. Kan om det? det? gjorde jag. Jag började med det inför, inför EM-slutspelet 2010 och så var jag med där över över VM i, som gick i Brasilien 2011 och OS nu förra sommaren då. och så var jag, med, var jag med och gjorde ett litet inhopp för, för u tjejer som, som spelar VM förra sommaren också i Tjeckien i eh, så att eh, det har jag gjort här och eh, den gångna säsongen hjälpte jag till med, med ungefär samma uppgifter i Säberhov eh, Säberhovs helllag eh, som, har, som har Magnus Johansson som tränar Känner att du får ett stort utbyte av det här att kunna att hjälpa till med den här videoanalysen? någonting något som har gjort dig starkare i din egen, egen analys om man säger så? Eller är det ditt eget handbollskunnande? Ja, det har varit oerhört lärorikt att och få jobba med det och, och få vara med i den miljön som, som det var kring damlandslaget. Och få jobba på eller jobba tillsammans med spelare och ledare som, som verkar på den yttersta elitnivån det har varit... Vart väldigt lärorik som sagt. Och äh, det är klart att man har med sig det. Du tar över ett kroppskultur nu som är tyvärr åkte ur allsvenskan föregående säsong. Som nu med ny kom med i personen. Ni har tappat viktiga spelare som ni i Johan Svanling, Målvakten Petter Hansson och mittsexaren Erik Åberg. Hur blir detta för er trupp kommande säsong? Vi får ett ungt lag. Ett ungt orutinerat lag med, med spelare som, som är... Oerfarna, det är kanske två-tre stycken som har spelat i, i, i Allsvenskan förra året. Och, eh, övriga har inte spelat kanske högre än Division 2 och Division 3 som, som högst. Då. Så det är eh, och, och oerfaret som sagt. Men eh, jag tror att vi får försöka insätta det med, med ungdomlig entusiasm. Mm. Eh, det är en sak att tappa de här som, som idrottspersonligheter. Och duktig idrottsutövare äh, Det är en annan sak att tappa dem som kulturbärare Erik har varit äh, i liksom, kroppskultur länge äh, Uppvuxen i kroppskultur Svänling också Och även uppvuxen i kroppskultur Petter Inte uppvuxen men tagit till sig den här kroppskulturandan äh, hur, hur känns det att tappa kulturbärarna Vad kroppskultur står för? Äh, kan ni behålla det på något sätt? Nej men det är klart att det blir ett avbräck på sitt sätt. Samtidigt försöker vi väl se det som att vi, vi gör en nystart och eh, bara för att man, man tappar saker och ting så behöver inte det inte bara vara negativt utan vi försöker vända det och öva det till något positivt och, och se det som en nystart och försöka skapa någonting nytt då, eh, att, att bygga vidare på. Och eh, Erik till exempel är ju kvar då i, i klubben som juniortränare och Petter kommer vara, vara med lite grann som mentor för våra målvakter så att det finns ju ändå kvar eh, vissa delar av, av det som har varit och, och försöka ta, ta tillvara på det som har varit bra och, och försöka skapa nya saker som, som, som kan bli ännu bättre och, och, och kanske rensa undan lite grann av det som inte har varit så bra. Så mm. att det, det, det blir lite, lite av en ny start Jag pratade om att Petter skulle vara mentor till målvakten. Ni har ju en fantastiskt lovande målvakt som stannar kvar. Jag kan du prata lite om Samuel och hans roll inför kommande säsong? Ja, vi har ju Samuel Johannesson som som är född 94 och har varit i alla fall på gränsen till till juniorlandslaget och vi har även två andra målvakter som heter Kristoffer Jonsson född 92 och Johan Hedlund född 93 så att vi, har, vi har en bra besättning på målvaktssidan med tre, tre duktiga och lovande målvakter allihopa faktiskt. på pappret är det väl kanske Samuel som sticker ut lite extra ändarna att det återstår att se vem vi tar de som, som blir Vart kommer det är någon som blir det eller om vi kommer att rotera det. det. Det får vi se när vi drar igång med matcher, då tror jag nu i, i augusti. Ni pratar om ett ungklart. Finns några andra spelare som man ska hålla utskick för i kopska som eh, kommer att ta ett extra kliv här under säsongen? Eller som du hoppas på ska ta ett extra stort ansvar den här säsongen? ja Det är väl de i första hand de spelarna som har varit med lite grann och som har spelat i, i all svenska. Det är, är Kasper Jansson en vänster nia och en, en duktig skytt och vi har förhoppningsvis Henrik Elansson att han stannar kvar och, och en är vänster en höger nia SMS Nilsson i vänster sexa. det är väl de tre egentligen som är de, de mest rutinerade som, som får, får ta ett stort ansvar. Om man ser på Borlän som handbollsdel så här utifrån numera så så känns det så lite tröstlöst på något sätt. man själv växte upp i Borlän som han till och var en där Kambolsförändringen fanns på Höfers fanns fortfarande kvar och började bli mer och mer utarmat i Bosnien tyvärr. Hur, hur ser samarbetet ut eh, bland föreningarna? För att eh, det måste vara viktigt att ha ett lag uppe i, i seriesystemet. Ja, jag vet inte. Jag tror inte att det finns något sånt här jättestort samarbete egentligen. Inte, inte någonting uttalat i alla fall. Och, och det är ju som du säger att handbollen har gått ner gått ner igen eller rätt mycket i, i Bosländal och det har ju bland annat, bland annat resulterat i att förbundet inte, alltså Bosländal sambo förbund finns inte längre kvar inför den här säsongen. Man har ju gått upp i Göteborgs sambo och det är väl ett, ett svaghetstecken om något. Det enda det enda som finns är på flicksidan och damsidan med, med någonting som heter Team Bohuslän där man då ska försöka samordna verksamheterna lite grann och stärka upp på flicksidan där A-flicken Vi kan avsluta lite med att få berätta lite om den resan som ni gjorde med pojkesen förra året, du och Thomas Fransén. Det var väl inte så många som tippade att ni skulle komma till varken steg fem eller till den positionen som ni gjorde under året. Nej, det var väl en överraskning och desto roligare blir det ju. Men jag har jobbat med det laget, eller de spelarna i Tre år ungefär, så att äh, äh, ja, det är en, en lång resa kan man väl säga. Jag vet inte jag ska sammanfatta det riktigt, men... Äh, äh. Finns det några av de här spelarna som redan nu nästa år tror du kan gå in och äh, avlasta något i A-laget i, i kropps? Ja, det gör det absolut. Det finns en, en handfull spelare som är, är, har potential att, att spela i Division 1 som det, under säsongen som kommer här. Och, Sen så återstår det att se vilka det som är, är tillräckligt mogna för, och, för att för ta en sån roll och, och hur, hur stor, och vilken omfattning det blir. Mm. Eh, ni har eh, precis dragit igång eller ska dra igång eran andra förstånds ännu. Eh, hur ser planeringen ut för toppskultur? Ska ni vara på några turneringar eller har ni träningsmatcher? eller Hur ser det ut för det? Vi dog igång i måndag så att vi har varit igång i en vecka och kommer träna ganska mycket under augusti, september. De första matcherna spelar vi i tredje helgen, tror jag det är här i augusti, om tre veckor. I vår egen turnering som heter Olka Open. Den heter Galleonen Cup för åtta lager som är med där. Och sen så har vi lite träningsmatcher, fyra-fem träningsmatcher i september innan serien drar igång 29 september mot Krikangstad borta. Så att det, det blir totalt kanske tio matcher, tio träningsmatcher. Jag nämnde tidigare att du är ny i laget det är en hel del spelar förflyttning i laget. Är det, blir det mycket tid till att lägga kring hur du vill ha det hur, hur spelet ska vara eller blir det en, en fortsättning på det som Patrik Olsson har jobbat med under två säsonger som tidigare? Nej, det blir väl lite grann en kombination av det och det var som jag var inne på, på förut lite grann att vi, vi eller jag vill väl försöka ta, ta tillvara på det som har varit bra och, och det som inte har varit så bra får vi försöka lägga åt sidan och, och skapa något nytt och så blir det ju en, lite av en nystart även när det gäller, när det gäller, när det gäller den biten med spelet. Mm. Då önskar vi dig stort lycka till inför kommande säsongen Tobias och tack för intervjun. Tack så mycket. Jag tror de om lyckas behålla Karl Lansson har någon här eller förlorar honom? Henke Elansson är ju en är rätt god höger nia som, som jag har fått alldeles för lite utrymme i kroppskultur enligt mig. Och om han blir förlorad på för kropp så, så det är det väl klart att då tunnas i kroppskultur ut avsevärt. Så, så får man ju säga. Jag tycker ändå att eh, förstuppställningen i kroppskultur är ganska bra med Elansson och Jansson och någonting där på nio meter så, så tycker jag ändå att det ser ganska bra ut för dem. Tappar du Elansson då var Då är det ju enbart nästan halvseniorer och juniorer som som som är på nio meter och är i stommen och då då är det tufft även diagonalt trädda så får man. Dinslöv. Ja. Tränning har fått in ny tränare Niklas Martensson och vem med även lite spelare från Karlshamn. tappar sin tränare för Larsson som går till IF Kristianstad och tappar framförallt sin målvakt Björn Skoglund, till IF Bysta, och även mittsexan då Elias Holmström till Hop 3. tre. Mm. Eh, förra året så kom de fyra i serien. Kan, de, kan man se dem där uppe i toppen även i år? Ja, de fick ju in nu Daniel Johansson som jag själv tränade i Halby för några år sedan som, som säkerligen kan bli en tillgång. Det är ju en, en fullgod dujonett med fin fysik och storlek och ett bra skott på vänster nio. Så att, eh, det, det kan nog bli ett lyft för dem. Och sen fick de in, då, som du nämnde, där, två stycken två styck Nordal från Karlsson. Mm. Och jag tror det är Tobias Nordahl som är en liten talang där. Eh, ja, som är... Tobias, eh, Tobias hade jag i småland ja. där Här, här är det ju nog Och det är en eh, fantastiskt eh, skön kille som, eh, som jag tror allt kan utveckla sig. Och, eh, han har bara spelat i som på tidigare. Ja, så Jag blev inte lite att se dockad honom. att han gick till Så alltså jag, jag hade gärna sett att han gick... Eh, ett steg högre med en gång För jag, jag, jag tycker han är rätt god där Och det, det, jag tror att han hade kunnat slå sig in i, i en allsvensk trupp Jag säger inte att han kanske skulle spela fullt ut allsvensk men slå slås in i en allsvensk trupp Så jag är lite förvånad vad han fick till faktiskt. Ja, jag trodde faktiskt att han skulle försvinna redan förra säsongen Och spela sitt sista juniorår i, i någon annan Vart han på gång till Gick Eh, Rykterna sa det ja. men eh, Jag vet inte om det stämmer men det har väl varit alldeles utmärkt Och kört det sista år där ja. eh, IFK Kristianstad och Sen så kanske gå vidare till Nalsens klubb ifall han inte haft mm. Chansen eller, eller fortsätta spela i IFK Kristianstad Men åter det till Vinslö idag Jag kan tänka mig att de blir topplag i år De behöver ju lösa målvaktssidan Bara så Så, så tror jag att de, det är topp 5, topp 6 Tror jag nog Åhus har onekligen ett ganska tätt samarbete med IFK Kristianstad För eh, vi ser flera spelare som kommer till Åhus från just i Kristianstad. De har även plockat in Johannes Jonsson från Falken Norge. Johannes som var lite av Tobin Klingmans favoritspelare ändå i, i det här P92-93 landslaget. In, tidigare. är Ja, det kan man säga. Eh, vad tror du om Åhus som nykomlingar? Ja, det är ju alltid tufft. jag tyckte jag spelade rätt fin mål för några år sedan när Lennart Ebbing hade de. Då hade de sett gott igen där när de e, lirade faktiskt. Så att, men i år har inte lika bra koll. Däremot, Johannes Jonsson är ju för mig en gåta. E, om vi ska gå in lite närmare på honom. Han är två meter läftig, som jag säger då, var vänsterhänt och... Och, och har ett bra skott och det här, men det har ju liksom inte hänt någonting eh, på, på några år här, va? Och, och det känns som att man går tillbaka då till OS division 1 södra med den kapaciteten han har och den så tycker jag ändå att han borde varit lite högre upp i seriesystemet eh, men det är klart att det är en fantastiskt fin tillgång till OS handboll nu eh, att de får hem honom igen och, och han kommer ju säkerligen ligga i topp i, i skytteligan i, i division 1 södra det tror jag men Sen jag tror det blir tufft som nykomling men jag kan väl tänka mig att de hänger i sig kvar eh, i serien, det tror jag nog. Men jag är lite för dåligt på hålet när det gäller laget, men, men alltså, det är klart Johan Sonsson är en tillgång. så att eh, De eh, nedre delen kan jag tänka mig någonstans. jag har eh, sen en slag som jag, jag försökte hitta information om men det gick nästan inte. Får uttalet, jag det eller? Ja, gissar bara. Det. Det. Ja, det stämmer ja, helt rätt ja. faktiskt. De... de, de <laughs> De mörkar sina, sin trupp och allt det här inför intresseringen. Jag, jag har inte heller allt för bra där. De, jag vet att Jens Eriksson är kvar där tror jag. Ja. Och det, han är ju stabil tre eh, ja. och, och, och kan ju fånga några bollar på mitt sex där också. Så att, eh, det, det är bra. Är de här kvar? De här Han Karlsson på vänster sex och Filip Bengt som mitt ny. De här spelar de fortfarande eller vad? I den är 90-kulden, ja, 90 den är en 90 kullen som det wow. händer någonting med. Filip var ju uppe i Alstermå där för att få vara säsongensera. Ja. Men sen så körde han ju någon pendlingsaffär där mellan Trellborg och <laughs> Växjö. Varför var det? Plögan då eller? <laughs> Nej, jag tror det var jag tror det var tågt. Ja. Men, <laughs> men det hade inte varit helt omöjligt för att bli. För men, men förra säsongen hade vi Daniel Lindqvist där från h 3 och de byggde mark som är lite mer välkända men för oss så är det en åtta och det, alltså det är alltså omöjligt för det känner jag än för mig och försöka säga något fan så de kommer. där med. var alling för året alltså han var inte han hem till värme jag vet inte uh, nej han enligt enligt det <gåll> jag försökte hitta <gåll> <gåll> <gåll> Ja det är sant sagt det är otroligt det var bättre än Salott det var det. Ja, kom det Kommer du ihåg först första intervju ja. i, Eller när han såg det där i, i tv där, ja, Det finns inte den på Youtube på den. Det är ju Det är, det är otroligt roligt alltså. det, ja. Där ska jag hem och kolla på sen, tror jag. Ja. Nästa lag här har vi Ett lag som var på Spelade kval upp till Allsvenskan mm. Och efter en katastrofal insats På hemmaplan mot Hyrelse Så lyckan de så när Vända på steken på bortaplan det är ett storväxtlag, vi pratar om Hör, där om skytten Kristoffer Arvidsson kommer förmodligen få bära stort lass, eh, speciellt nu när Daniel Johansson som vi pratade om tidigare förmodligen då försvinner till Vinslöv Ja, Hör eh, nu såg jag lite, jag såg dem lite i fjol med tanke på att vi, vi eventuellt kunde få möta dem då, så jag såg några matcher med dem och eh, det är ju ett storväxtlag med, med rätt goa typer och, och, och jag skulle bli förvånad om inte de är med där uppe i år igen det tror jag, de hade nog behövt Tränar lite bättre bara. I, med, med oss att de orkar hela matchen. Men känner, nu tappar de ju även då. Söndergaard till vänster och Ja just det. Just det. Så att det, det är klart att det är, det är lite tapp där. På Daniel om han går till vänster Och där på vänster nio. Och Söndergaard på, på höger nio. Där. Det är ju två ytternyor av rätt bra. Det är så att, mm. men, men Dan ska nog kunna få ihop det. vara topplag ändå. Det tror jag. Sen då kommer den nästa förening som vi ska prata om Det är en förening som har gjort samma resa som Tropsskultur gjorde Den resan för Tropsskultur slutade i Allsvenskan Även hon åker in i nu i 21 Och det är i vatten. De har varit rätt aktiva på värderingsfronten här Vi har flera spelare där Bland annat ett par Som har spelat tidigare i Sevehof och, och det striger högsex från Nilsås Och teamen i DN i från Aranes Den andra spelaren som är på väg ut är Thomas Johannesson Som kommer gå till Halby. Varta är ju ett gott. jag de ja, För det första så, så ska ju de till om ett omklädningsrum som är det är toppklass. Alltså. De har ju kök och de har pool och de har sådana här. Ja, så, ska man säga det? Men jag tror de har en bar där inne också. Så de har ju riktigt fina, fint omklädningsrum och det, det är ju kul. Men sen har de ju. Sen har de rätt goda spelare. Alexander Halber är ju där och som jag alltid tyckte om en väldigt spelskicklig mitt nya och eh, nu vet jag att de har en målvakt till på gång där som eh, jag kommer inte säga namnet idag. Jag, jag har lovat honom det men, men det kan bli klart imorgon då och, och det är klart att det blir tillskott, eh, Nu kommer ju alla gissa det. Nej vad fan jag säger det. Andreas det är på väg dit då. Eh, som tränar med dem denna vecka då, eh, Från Borås då. Jag hoppas att de kommer gå upp till allsvenskan För de, jag tyckte så synd om dem när de Drog sig ur där på grund av ekonomiska problem där Jag tror det var det eh, Och Micke Bjäring Är ju spelande ordförande jag, jag har ju hört spelande tränare innan Men han är ändå spelande ordförande Och då undrar man vad han, undrar han styr spelvalen då <laughs> Vad tror du? Ja, han blir missad. Men det känns som att han har rätt mycket så här till och med under match. Jag vet inte. Ja, det, ja. det borde vara så ja. men Nej, ja, jag tror att resten? jag återtränar jag tror att de blir de blir giftigare och och jag hoppas att de går upp. Jag gillar vart. Ja, jag gillar också faktiskt varta. jag gillar inte halen och beständigt än så att jag gör. Men äh, Varta gillar Sen tycker jag det är kul att de är, de är aktiva Förhus har de en, en fantastiskt bra blogg Och numera har de äh, Twitter mm. eller, Ja du tänkt på folk äh, ja. stranden, den, den ekar ju när du spelar det Men ja, på något jädra ja. vänster så har de Alltid rätt mycket folk om du tittar på Matchprotokollet jag Har du tänkt på det? det är, nej jag har inte tänkt Men det är kanske är någon som ser trippelt ja, det där, som måste De, de glasögonen De är nog inte gratis att det är. men, men det, så att ja, stäm, Jag tror inte det stämmer det Men de har ju väldigt mycket Folk jämfört med mars det Kanske var samma person som räknade publiken som hade, så hade koll på ekonomin ja. Vem vet nej, vi, nej, nu, vi får inte göra så ovänna med folk Men vi gillar ju vatten Ja det gör vi det Och Jag tycker att alla ska följa då Från samma kant Som de är på Twitter då. För att ha koll på det, det senaste som, som händer Med föreningen Ja, ja. Sen så, sen så kommer ju då ett gäng farmarlag. Ja, ja. har farmen IF ja. Kista, ysta IF SH, stämmer det? Ja. och så är du Halmsta handbollsförening ja, och är en till. gamla teamdrott som numera har slagit ihop sig med eh, Hans -HP och Drott. Ja. Och det är alltså fem lag i den här serien och eh, det kan ju att vara så kan att det ju alltså komma sexa och gå direkt upp här, alltså. Ja, det är alltså jag, jag, jag har svårt för det här, kan jag säga. Ja, jag vill inte göra någon ovän, det är väl men, men det är väl klart att återigen, det är ju häftigare att spela mot, mot första lag. Så är det. Ja, men det, det är det helt klart. Och sen ser du, det, det finns alltid en chans att man, man möter ett, ett lag på, på fel vecka och plötsligt så står flera tongivande alla spelare. Seiffert och Gottfrisman och, och Olander spelade ju Söder förra året. Ja, i intervjun som vi kommer att ha senare med Janne Hagman så tar vi Anders en match mot Ystad IF på bortaplan där det är Gottfridsson ena stunden spelade i mot ASK Dijonet för att nästa vecka spela i landslaget. Ja, ja, det är, ja. Men så kan det ju vara. Ja, så, så är det egentligen just nu så det är inte så mycket att göra åt det. Utan vad, vad, vad tror du om farmalagen rent generellt om man ser på... På de här, Nej, vi, vi, vi behöver inte titta på farmalagen Vi kan ju titta på, Nej, på men, a och, kan... och föreningarna Så kan man ju säga Det man kan säga är att Framförallt så är både HK Farmen, i Kristianstad Och just IFU har ju Deras 94, 95, 96 Lag är ju otroligt Duktiga och det är ju mycket det här Hur, hur klarar man av skadeproblem Eller hur ser det ut i A-laget som, som, som händer i, i, För farmalagen är helt rätt. Jag kan tänka mig Om vi tittar till trupper och sånt där Så är Sebof brukar ju ha bra farmalag Farmen har ju haft Som du säger har ju Rätt fina kullar som kommer nu Vilket antagligen betyder att de får Hyfsade Farmalag och, mm. och Kristianstad Hade det ju rätt tufft i fjol va ja, och, och då var nog spelar inte även Mölleberg där då Nej, året spelar ut sig nu slutade nu. Men eh, det, det, det ska vi komma ihåg, det är väl att eh, redan förra år spelar de ganska mycket med sin, sin talangfulla 96 eh, kull Okej. Okay, ja. i, I år kommer de ta ännu större ansvar och frågat precis de utvecklats under, under det här året. Och, ja. och de har få in en, en ny tränare, För Larsson som eh, är otroligt duktig och var tidigare i vinstlösa. Och kanske vi kan hoppas att han hoppas, men då kanske de blir bättre än förra året då. Ja, ifall utvecklingen är inte står stilt så ja. förväntar vi oss om de, de presterar ännu bättre. Så det du säger är då Jocke, om för Larsson gör sitt jobb så blir de bättre? <laughs> nej. Är det, det du nej. säger? okej. Okay. Men kanske blir Just där IF ja. är ju Hammarkus som sköter om grabbarna. De har väl också några goda ungdomskullar där Jocke, du som har? Ja, 96-erna är ju... Jag såg en eh, sen förra året och eh, jag är tveksam om jag har sett något bättre uppvågslag än det jag såg... I, i POKES för att HK och P8-7, va? Nej, äh, det Jag måste ha missat dem faktiskt. Där du är, du jävlar. Det var det var klassfärdigt. Håket som en som coach där. Nej, eh. ja, det var bra. Nej, men jag ja. tror ju, alltså Marcus är duktig och, och otroligt eh, trevlig kille Och jag, jag vet ju också att den här kullen är väldigt bra. Och det var klart att nu har ju de fått växa till sig. Och och, och kan nog göra det bra i division 1 södra också Man ska ha klart för sig en sak Jocke Det är att division 1 södra eh, Och division 1 norra man be, Det behövs inte så mycket för att man ska göra Bra resultat För att är du bra skolar och Med en hyfsad fysik Så klarar du dig på, bra, på ett bra sätt i division 1 södra Så är det. Eh, mm. det Det är inte den högsta nivån Och det är även inte den lägsta nivån va? Men, men så att jag tror att de är ungdomskillarna i, i det värsta farmala och de kommer nog göra det bra, det tror jag nog. Vi har även ny, i IF tycker jag det ska lite sant att se. De var på 97 där som är otroligt ut, att se på något chans att bli Det är då Emil Hansson som redan nu var med i ungdoms här för 96-landslaget. Och Lukas Sandell en vänsterhän till höger i en där var det från Eslöv. Ja. Det ska bli spännande. Här får jag er i för här har du koll alltså, på den här. Alltså, det, det, det är otroligt imponerande att du har koll på alla namn. Också. Sista laget ut för Ravsning det är Andersdorp. Och det är egentligen bara en där gjort. Det är din gamla spelare Joachim Ask från Borås. Förra året så var de uppe i toppen efter ett par, par tunga säsonger. Ja. Nya tränare Jan Hagman och Joel Fisk verkar ha gjort ett bra jobb med gruppen. Och får vi se om de tar ett ytterligare ett steg här? Du, eh, då, vi ska väl vara klart för att de, de fick ju in Joachim Mask då. Men han tappade ju Nikla när på höger nio eh, som mm. gick till eh, och var Helsingborg eh, ja. Och han, han startade ju så där för nu blir han ju handskadad med en gång. Mm. Eh, nyopererad. Så att eh, men, eh, och, och Niklas var ju. Han eh, var inte i sin fysiskt bästa form förra året. Men han gjorde, å, återigen, i Divisionen Södra så räcker det ganska långt Och var en, var en bra handbollsspelare. Där. Och han gjorde ju väldigt bra ifrån sig i Anderstorp en pålitlig målskytt och gjorde alltid mycket mål och, det här. och han levde ju ganska mycket på honom och framförallt då, sen fick de in Johnny Olsson då under säsongen på vänster nio vilket gjorde att de fick i två bra ytternier då och det är så att det blir ju ett tapp för dem att Niklas försvinner, sen Joakim Maske är, är ju en väldigt pålitlig anbollsspelare, men det, det man ska klart för så att Joakim Maske är ju framförallt en duktig försvarsspelare där har han sina kast det är en fantastiskt fin försvarsspelare Eh, och, och jag tror inte att han kommer tillföra så mycket mer än vad som redan fanns förra året i anfallsspelet, om man säger så. Så att, eh, jag tror att Andersstorp eh, Anders kommer nog ligga där och, och vara med i toppen. Eh, det tror jag nog. Det tror jag nog. Det ska ju även säga så att de har ju, Michel Inström hoppas jag har fått gjort en fin försäsong i år. För att det är ju åter en spelare som. Som jag, som jag har tränat och, och jag tycker väldigt mycket om och är en riktigt bra handbollsspelare. Och, och han lyfter ju andra så, så enkelt var det. Han hade väl en fin, fin fjolårssäsong. Och han, han kan nog få dem och, och, och till och med vara med och Nosa på första platsen, det tror jag nog. Men sen äldre håller ihop gruppen och det är ju ett plus att de inte har tappat så mycket och inte fått in så mycket. Utan det är ju samma grupp. Och nej jag tror att de kan vara med där uppe, det tror jag. Vi mötte ju dem i två matcher förra året I, i första kvalserien eh, ja. där Till Allsvenskan Och det är tyvärr för er skull då Plus det är bägge matcherna Vad var det som gjorde skillnad ändå tycker du? Ja det var väl De hade väl kanske en lite bredare trupp eh, Än vad vi hade Det var ju Man ska ha klart för sig att det, det var väldigt jämnt Första matchen och det var nästan ännu jämnare Andra matchen så att eh, det var små marginaler som, som, som skilde. det. Värt att notera är ju att Janne Hagman skulle försöka på sig sånt där jävla snörskott mitt upp i allt när vi mötte Anders där, Jag tror det är första matchen hemma. Och armbågar Joakim Ask som de nu har värvat rätt i huvudet så han i stort sett får en järnskakning där. och, och, och Så jag lite om det var, var ju Ask tänkte när Janne Hagman ringde till honom där. Eh, det det är samtalet har jag velat vara med Men, eh, men hur som helst Andersson var bättre än vad vi var då Och eh, klart värda Och jag, jag tror att hade inte Varbe Fått in sina spelare där till, till Sista matchen där, eller till kvalet så tror jag De hade kunnat vara med och störa dem Även till allsvenskan för att de hade ett bra gäng Förra året och, och jag tror att de kommer bli det i år också så har vi gått igenom alla lagen i Dishonet Söder och vi kommer strax att höra en intervju med Jan Hagman. Men innan vi tar intervjun och visar er så eh, vilka lag tror du kommer ligga upp i topp tre? Vi gör Dishnet så här Söder. att vi tar eh, Varta, Andersdorp och, eh, och Vinslöv. Varta, Andersdorp och Vinslöv. Vilka två lag eller eh, tror du kommer ha det tufft här i Dishonet Söder? Och... Ett farmalag och Åhus. Okej, okay. men då tackar vi För den här veckan Glöm inte av att ni kan följa oss på Twitter Jag heter då på Twitter J-U-R-R-A Och Tobbe, vad heter Twitternamn? Ett, nej, nej inte ett Att t av Snabel a t Nordenberg. Ja. Och sen får vi inte glömma att säga att Jag tycker att ni borde kolla in Handbollsmatsen.se Så har ni lite uppdateringar När man kan se handboll på tv Fantastiskt bra M sida ja, det är en bra sida Så den tycker jag ni borde ha lite koll på Men stanna kvar och lyssna på Janne Hagman Janne Hagman, den bildaste finländaren i en svensk handboll Ja det stämmer väl säkert det har jag fått höra lite här och där vart är ni här spelar i Sverige och det är det är ju en stor bilja att, att vinna som, som dri, driver mig och, och då kan man väl säga att jag är lite helt levad på plan. Mm. För det, när jag hörde att du skulle ta över eh, tränarsysslan i Andersrop samtidigt som du skulle spela. Då tänkte jag faktiskt liksom, hur fan ska det här gå till? Du lägger så sån fantastiskt stor energi på planen. och Man undrar lite hur du skulle orka att ha kylan vid sidan av och kunna lösa, lösa biten och liknande. Men ni har ju ett bra samarbete ihop med Joel Frisk. Kan du berätta lite om det samarbetet mellan dig och Joel? Ja, det är jag faktiskt riktigt nöjd med måste jag säga. Jag känner ju Joel från, från tidigare, den tid då jag spelar spelade här i Anders Torp. Då tio år sedan ungefär och då lär vi känna varandra och det har funkat bra måste jag säga. Vi ser på handboll på, på, på ganska likadant sätt så, och dessutom... Det här med hur man tar människor och så, så vi är ju båda utbildade lärare och har haft mycket, mycket kontakt med, med olika sorters människor. och så, så På det sättet så funkar det riktigt bra. Att, med tanke på det dessutom att Joel lite har möjlighet att vara i veckorna på träningarna här utan endast komma till matcherna så, så tycker jag nog att det har, har fun funkat riktigt bra. Du säger att Joel inte är där på träningen. Hur ser uppdelningen ut mellan dig och Joel? Ja. Eftersom man inte kan vara med i veckorna. Uppdelningen, ja. ja jag kör ju mest, mest eh, träningarna här hemma då förstås. Och så snackar vi ju en hel del på telefon. Och om hur veckorna har, har gått liksom så vilka spelare som är i form och, och vad vi möter för sådant slag. Så vi... Vi snackar kanske en hel del så liksom, förstås, att, att det optimala skulle vara att han skulle kunna vara med på träningarna men, men det har varit omöjligt att lösa nu på grund av att han jobbar i Göteborg då. Ni var ju direkt off till Allsvenskan förra året efter en seger mot Borås. Sedan blev du förlust direkt off mot ett väldigt starkt Valberg. Tycker du att ni nådde de målen som ni hade sagt upp inför säsongen förra året? Ja, då nådde, nådde vi kanske målen vad vi hade som målsättning med, med lagen så att vi gick ut med målsättning att bli från, från, från etta till sexa. Då. Och, och med, med tanke på hur det har gått här några år för hade Dorp. De fick ju kvala för att hållas kvar året då säsongen innan jag kom hit. Så var vi har försökt pumpa i lite självförtroende i spelarna förstås. Och, och försökt få ihop gruppen ordentligt. Och vad heter den Sen är det ju surt att man faller så där på, på mållinjen förstås så det, det var ju ett Varberg som faktiskt var, var bra, de hade ju Få nyckelspelare Skadade i fyra månader som gjorde att de Låg på den här kvalplatsen så Enligt mig så fanns det ju I Allsvenskan en, en Kanske fyra, fem lag Som, som tycker jag Var sämre än en Varberg och, och vad heter den Sen kom de ju med de här nyckelspelarna passade till kvalet och vi hade ju en grym start här hemma, ledde vi 5-1 och, och det, det såg riktigt bra ut men att sen, sen de gav aldrig upp utan fortsatte kämpa helt enkelt och, och där såg man ju sen lite mer speed och, och styrka och allting som, som blir lite, det blir lite bättre i Allsvenskan på alla områden och, och där var vi lite sämre så det, det räckte riktigt hela vägen Nej. Ni mötte ju Borås i eh, semioffet där Borås som då hade den kollegan som jag har i podcasten här Tobias Norde, då, som tränade Vad tycker du om de två matcherna? Ja det var ju riktigt två jämna matcher Två lag som gick ut för att vinna helt enkelt Och materialet ganska lika Kanske vi hade lite större, större bredd Så gick runt lite mer Mera på, på, på spelare. Men att, att det var ju en, en jämn serie. Och, så som det ska vara. Med, med mycket publik på läktaren. Så det, det är alltid, alltid roligt med såna matcher. Det är ju de man går och, går och väntar på hela säsongen. Ni har inte värvat så många spelare. inte säsongen Ni har värvat Joakim Ask från Borås. Är det för att hålla den här gruppen tajt som, ni pra, som du pratade om tidigare? eller? Ja, det är vad vi nog har tyckt att... att av de spelare vi har haft på prov här så, så har vi nog sett Ask som en som, som faktiskt kan tillföra lagen någonting. Att han är ju en påvägsspelare med låg nivå. Vi, vi mötte ju dem och han fick ju spela, spela på nio meter där tillsammans med, med Lilvik och, och Kangas. Och, och gjorde det riktigt bra så blev lite imponerad av honom faktiskt där. Och det... Det ska bli intressant faktiskt. Då, eftersom vi tappar närenbord här nu. Till, som vi gick tillbaka till Helsingborg. Och, och Robin Frisk som försvinner till Tjärra också. Så, så behöver vi ju in någon på nio meter till där. Så, så det, mm. det, det ska bli riktigt intressant att, att jobba med honom. Mm, hur tycker du annars att det, truppen ser ut inför året? Ja, som sagt inte det är så stort, mycket, mycket ändringar där. Det är... Det är Ask som kommer att komma till då och de, de försvinner. Sen kommer det, kommer det ju underifrån några som, som vi har i vårt B-lag, där som, som har spelat förra säsongen mestadels där då, men som kommer kanske att ta, kliva upp lite och komma med, komma med och få, få speltid också med alla lager där. Precis som du säger så kommer det folk underifrån från har ju faktiskt vuxit som ungdomsförening och bruktansvärt så här tycker jag. man man ser ju allt fler gånger att Anderso ligger framme i steg fyra i olika sm steg Vad är det som gör det möjligt egentligen att i en sådan litet samhälle ändå få fram bra ungdomar? Vad är, det, vad är det som gör att det fungerar? Ja, man, så som jag ser det så är det lite handbollskultur här. Vilket betyder att det är ett stort intresse. Det, det finns äldre spelare som har hållit tronarna där och, och tränat upp. De här yngre spelarna Som vad heter det nog kommer, kommer fram nu Och det som är lite tråkigt Så kan man ju tycka Det de, de försvinner ju Också Vi gjorde det förra säsongen och försvinner nu också Sådana som börjar handbollsgymnasiet som, som vill gå i De börjar rycka Bland annat Allingsås Och, och Halmstad och Göteborg Så rycker ju ungdomarna ganska tidigt nu så gör att de, de flyttar redan när de ska börja gymnasiet då, det har ju liksom uh, det har de ju gjort för liksom efter gymnasiet åren innan här att, att det, det är ju lite tråkig grej man skulle vilja ha, ha dem kvar i föreningen så. men de, de blir ju erbjudna och får ju liksom en chans att att prova på omgivningen blir ju lite bättre finns, i de gymnasierna så finns det ju liksom Mera bredd och så, och så. De vill ju prova vingarna förstås. Man måste ju ha förståelse för det samtidigt som det är lite tråkigt. Man skulle vilja ha dem kvar här också. Du har ju spelat i två stycken småländska lag. Du spelar på det i Anders och Alstermot. Två lag från två små samhällen. Men de brinner otroligt mycket för båda föreningarna. Vad är det för likheter och olikheter mellan dem tycker du? Ja det är varit roligt att, att faktiskt få... Och spela för båda föreningarna Ska jag säga Och jag har gott att säga om, om båda föreningarna Att de har ju tagit hand om Och jag har ju drivits Väldigt väldigt bra här Både i Alstermå och, och Anders Killnaden är väl Den att, att Alstermå är ju Ett ännu mindre samhälle med, med inte så stor Juniorverksamhet Och där får ju spelarna pendla Pendla till träningarna. Här i Anderstorp så finns det ju möjlighet då att, att spelarna får jobb här på, på orten och, och, och inte behöver pendla så vilket gör att, att man här kanske har lite, har lite möjligheter att, att träna oftare vilket behö, behövs liksom när man, man spelar på en så hög nivå. Men att, att det har ju funkat för Mu också. Att, att Fast i när de säsongerna jag spelar där så tränar vi två gånger i veckan. Och ändå, ändå gick det ju hyfsat bra i allsvenskan där. Fram till jul som vi låg två och trea eller fyra. Sen kom väl barnhagen i kapp och, och vi hade kanske ork liksom efter jul mer att, att hålla det där. Att, att det behövs ju nog kollektiva träningar för att man ska orka en hel säsong. En tre, fyra stycken i veckan åtminstone tycker jag. Jag pratade med en av leden, utrustningsmål. så så att de siktade på att ha tre träningar i veckan. Är det realistiskt att tre träningar i veckan när de ändå, alla spelarna i stort sett pendlar 10 mil för varje träning? Ja, det, det, det krävs ju nog en hel del att, att få det. Alltså de, de spelare som kommer dit är lite inställda på det här och, och förberedda förstås och, och vet vad som krävs. Och sen, det blir ju roligt på det sättet när man åker flera samtidigt där. Att åker du själv många mil till träning och från så kan det bli jobbigt i längden, men så som vi åkte hade var kallmabil som vi kallade den då. Så, så var det ju, var vi ju fyra fyra gubbar där och, och det var ju ro, de resorna blev ju roliga när man åkte tillsammans så det är ju lite speciellt att åka åka i skogen en, en 28 mil på, på träning så så att att eh, vi, vi det är ju riktigt de bästa förutsättningarna kanske Men det är otroligt för att de lyckas få ihop det ändå där Om vi går tillbaka till Anders så Hur ser planerna ut för det nu under försäsongen? Ska ni vara på någon turnering Eller hemmamatcher eller Hur ser det ut för det? Vi kommer att börja Nästa helg då kommer vi att spela Mot Kärra Borta en, en, en träningsmatch efter vi ska delta i Olka Open en, en turnering I Uddevalla och det blir lite intressant för vi kommer att möta min bror spelande tränare för år i Finland och de kommer faktiskt att komma dit så vi kommer att möta dem i första matchen Sen kommer vi att eh, efter den turneringen ordna en turnering här på Hemmaplan där vi möter Hallby, Tammo alltså och, och Borås Sen om vi går vidare från DM-kvalet så ordnas det väl i Alls där må, om jag har förstått det rätt helgen efter där. Så vi har nog en hel del träningsmatcher för den säsongen rör igång här. Vi pratar om att du ska få möta din bror som är vår spelare känd i sjunde år. Ja. Är det första gången ni ska mötas på, på planen? Ja, vi har ett par rum. Vi har ju spelat tillsammans och visserligen också i Finland mö mött varandra. Att vi har gjort det tidigare, men att nu blir det ju lite. Det är det speciellt så när vi båda är, är tränare med samtidigt. Liksom. Så det, det ska bli riktigt intressant faktiskt att, att se hur det går. När du, när du flyttade hit till Sverige och kom till Division södra för ungefär, det, ungefär tio år sedan kan det vara så. Ja. Så, så var ju 1 en otroligt spännande serie som var Sveriges näst högsta serie. Numera är det en mer, eller mer eller mindre en Pharma-serie. Elitlagens seniorer på spelet och över sig. Hur ser du på att det är så många farmalag nu mera i Ja, Ja det, det är ju som det är helt enkelt. Jag har förstått att de kanske har försökt få någon ändring på det. Jag, jag, jag tycker nog att det skulle vara bra om, det skulle, om man skulle lyckas få farmalagen att spela en egen serie. För om man tar till exempel förra säsongen så. Möter vi Ystad borta Gottfridsson som var med i landslaget Också veckan efter Får delta i den matchen då På grund av att han inte har deltagit I A-lagets match med Ystad Plus och Eller två eller tre andra spelare. Sen när, när Heid möter Heid som serien möter Ystad så är det De tre sista omgångarna där där för får använda sina spelare som har spelat i elitserien. Så det blir ju riktigt rättvist alla gånger kan man, kan man ju tycka när det är en sån att farmalagen spelar på det sättet. Så det, det, det skulle kanske kanske vara bra om någon skulle kolla upp och, och få, få en skildserie för farmalagen helt om vi ska kolla lite på de andra lagen som spelar Dyrsnet eh, södra kommande året så vi har en anrik för er numera som ska spela i dufnet södra GF Kroppskultur som åkte ut från allsvenskan förra året de tappade lite spelare i. Vad tror du om Kroppskultur inför kommande säsong? Nej det, det nog tror jag de blir, blir ett starkt lag riktigt eh, jag vet dem ett antal gånger både för 10 år sen och, och så kvalar vi ju med alls där men vi kvalade oss upp tillbaka till Allsvenskan och, och slår ut kroppskultur där. Och det, det är ju det är liksom kultur där. Handbollen har ju alltid varit stor där. Och, och, och vad heter de brukar få till det. Det har väl gått lite upp och ner så. Men att, att nu får man får man räkna med att de kommer att vara riktigt starka i, i division 1 nästa. Och tror jag. Sen kommer det kommer ju en, en drös farmalag. Vi har Farmen, SH. IF ysta IF vad, vad, vad tror de om de här farmarlagen Vilka de här kommer att vara Det starkaste av de här tror du Det beror ju helt Helt på lite Hur de lyckas få ihop alla lage Om det finns skador och så Att de använder. Att, att de använder. spelarna Så Använts i de här farmarlagen för att komma igen Så Det är svårt, svårt att säga Så här på förhand Tycker jag att de kommer nog att vara hyfsat bra tror jag allihopa. Nivån, nivån tycker jag, överlag så, så höjs nu tycker jag i Sverige hela tiden. Och, och det, man, man, går i, man kan inte vara säker i någon match utan det, det är så pass jämn kvalitet liksom, så man måste nog gå in och satsa 100% på, på, på alla matcher liksom, för att ha en chans. Det är andra lag som kvalade förra året samtidigt som er hör. Jag tror att de kommer ligga upp i täten även i år eller? Vad tyckte hon om förra året? Ja de hade ju inte så bred trupp heller. De, de hade ju sina nyckelspelare där och gjorde riktigt bra. Blev trygga i, i rollerna helt enkelt. Nu vad jag förstått så mistar de Söndergaard. Han blev det var klar, klar för Västerås vad jag förstod. Så det, det är ju ett avbätt helt klart. Han är ju riktigt De tappar bra. även Daniel Johansson äh, lämnar hör och. Verkar gå till i vinslöv Ja precis Så att, att ja Jag vet inte om de har Kunnat ersätta dem på, på något sätt Att säkert har de kommit Kommer det in några nya spelare där också Så att, att det är ett lag Också som Som verkar ha bra sammanhållning Och så och Speciellt på hemmaplan så är, är riktigt Farliga så att Nu blir det säkert, nu får man se upp med dem också i år tror jag. Vi har också det sista topplaget förra året i Vinslö som tappade otroligt många spelare och även eh, byter tränare. tappar bland annat sin eh, duktiga målvakt Björn Skoglund till Ipöysta. Kommer de klara av att hålla sig kvar där, kvar där uppe i täten eller är eh, tappet av Skoglund och eh, tränaren? Eh? Ja, det, det är svårt att säga. Det, ny tränare, det, det är ju... Så som jag ser det också nu när jag har provat på det så det är ju helheterna som räknas. om, om man får ihop laget, sammanhållningen och samtidigt vad, vad man, hur den, den spelidén man har och hur spelidén passar, passar spelarna. Så det, det är fast i mycket men att nu tror jag också nu har de alltid, alltid fått ihop det förut också och fått ett, ett hyfsat bra lag. Fast, fast de tappar en hel del spelare så... Så det är det likadant som, som med Hör så, så blir det säkert, säkert jobbigt att möta dem. Som, man får nog vara, vara förberedda och kriga i alla matcher faktiskt. Det har ju även några nykomningar i division 1 i år. Vi har Varta som är ett anligt lag som är gjort precis samma resa som Koppstruktur egentligen. Problem med ekonomin går neråt i seriet och börjar att plöten ta sig uppåt igen. Och jag är med Århus Hammboll som är en förening på frammarsch med otroligt stora ungdomskullar. Vad är det som krävs av den här att etablera sig i Dursmätt tror du? Är. Ja det är ju en, en, en massa, massa träning och, och sen som nykomling så klart man ska ha, ha respekt för motståndarna samtidigt som man inte ska ha för stor respekt utan man måste ju visa varje match liksom det är ingen skillnad varifrån man kommer om man kommer uppifrån eller nerifrån och gamla, gamla meriter så, så lever man på helt enkelt att det det är in och kriga i varje match. Vad heter det nu som gäller. Och det kan ju ofta bli jobbigt. Det är ju då, då det är jobbigt när man får stryp får flera matcher på raken. Att det, det är då det gäller att visa att inte är upp utan fortsätta, fortsätta jobba helt enkelt. Att det, är ju, det är ju lättare sen när man hittar, hittar tillbaka till vinnarstigen helt enkelt att, att fortsätta. Att det, det gäller bara att bita ihop och lyckas vända, vända det när det går, går tungt. Liksom. Så att, att men då tror jag, vad jag har förstått på Varta på där så kommer det vara spelare med rutin där som har varit med liksom och spelat på högre nivå förut. Så, så de blir säkert riktigt, riktigt farliga. och Åhus och hur så, har jag på det sättet något större koll på att som jag sa, så vi kommer nog att man laddade det till varje match och i underskatta och lag. Jag pratade med Joel innan den här intervjun. faktiskt och bad om att kan, kan komma på en fråga till, till Janne som kan ställa till honom. Jag fick den här frågan från Joel, och han, han undrade, i vilken förening spelar du ham om åtta år. I vilken förening jag spelar handboll om åtta år? <laughs> ja, det var, ju, det var ju lite roligt. Åtta år, då är jag 44. Men jag vet jag det är som eh, borde ni känna till här i Sverige som spelar hockey i Finland. och, och Så spelar ju far i NHL fortfarande. Så det ska det vara, vara någon möjlighet att fylla med 44 och han är med så. Så att, vet man. Man har ju familj och så att, att så mycket flyttas tror jag att det blir så att, att då får vi väl lira kvar här i andra städer. Ni rotade i den småländska myllan mena? Ja, det, det ser ju ut som vi, vi trivs, ju, trivs ju riktigt bra här. Och sen får man, får man se hålla på och pluggar och, och bli klar här till jul. Och, och så, få, så vi får vi den biten undan så att, att jag trivs... Det finns bra här i Alderstad. Det finns bra träningsmöjligheter. Och, och det är ett gott gäng att jobba med. Man känner många från förut här. så Vi skulle inte ha kommit tillbaka hit heller om vi inte skulle ha trivts här så bra förut. Så, så vi, man får väl se. Men dessa sista sistor så tackar jag hemskt mycket för introduktionen. tack och lycka till inför kommande säsong. Tack så mycket.